Це все, що пам'ятаю. Ну то як ви щодо третини дрему? Перебуваючи під враженням від несподіванки, адже тоді їй здавалося, що життя на Марсі немає, ліка кивнула. Місіс Трайзен провела її до широких дверей свого палацу. Ліка йшла за нею і відчувала, що колись давно щось подібне вже відбувалося з нею цей спокій, що зійшов на неї від почутої мелодії, цікавість до іншої людини, котра народжувалася в ній, цей шлях вузенькою марбуровою бруківкою, схожою на засніжену стежку. Ти хлопець чи дівчина? Яка брудна! Певно, хочеш їсти? Не встигли вони зайти до помешкання, як на них, мов, фурія – Вилетіла та, про яку в селищі теж пліткували – служниця місяць Страйзен на ім'я Залізна Гава. Взагалі-то цю жінку індіанського походження звали якось інакше. Але її статура, поведінка і довгі смоляні коси, що якимось дивом збереглися, незважаючи на досить поважний вік, міцно закріпили за нею це прізвисько. «Де ви ходите?» Накинулася вона на місіс Страйзен. Без парасолі, з голими ногами. Час пити пігулки. Побачивши за спиною хазяйки гостю, вона додала без найменшої гостинності. А хто це з вами? Затямте, у мене немає жодного чистого прибору. Все в мийці. Якщо хоче їсти, нехай вийде на двір. Я винесу їй гамбургер. Місіс Страйзен зареготала і видала зі своєї репучої горлянки кілька специфічних фраз, змісту яких ліка не зрозуміла. Але залізна гава зрозуміла її чудово, і, набундючившись, гордовитою ходою розсікла неосяжний простір перед покою, заставленого дивними відполірованими діжками. «Майте на увазі, я ні за що не відповідаю», – суворо попередила Гава перед тим, як зникнути в лабіринтах тьмяного коридору, мов, риба-кит в глибині океану. «Не бійтеся», – сказала місіс Трайзен, – «вона може вас полюбити». Ліка знизала плечима, сумніваючись, чи потрібна їй Гавина любов. Зі здивуванням розглядала великі дерев'яні діжки. Вони були різними, зовсім старі, аж чорні і новіші, із залізними фігурними обручами на лакованих круглих боках. В одних росли квіти, інші були наповнені різними дрібничками, котрі зазвичай зберігаються в покою для гостей – парасолями, палицями, одноразовими капцями – з деяких наповнених піском стирчали мальовничо встромлені бамбукові тростини чи свічки, а кілька діжок були ущердь заповнені сонцезахисними окулярами. «Всі вони колись служили», – з гордістю вимовили місі Страйзен, киваючи на інсталяції. «Це американський білий дуб. У таких діжках зрів справжній бурбон». Кожній не менше вісімдесяти років. Ми ровесниці, тільки вони полаковані і проживуть ще стільки ж. Ліка провела рукою по полискучій деревині і пошкодувала, що лак заважає пальцям відчути фактуру дерева. «А мені подобається, що ви їх оцінили», – радісно сказала місіс Страйзен. «Ну, ходім далі». Мушу виконати те, що обіцяла. Третина дрему. «Я все чую!» – несподівано з глибини океану випірнув голос залізної гави. «Пішли швидше!» – пошепки сказала стара місіс і поманила Ліку пальчиком у протилежний бік від того, звідки пролунав голос усюди сущої індіанки. Ліка хотіла вибачитись і повідомити, що за неї хвилюватимуться – що має лише кілька хвилин, аби розпрощатися, але пані випередила її. Не хвилюйтеся, я вас не затримую. Я сама не люблю набридливих людей. І відчинила вузькі подвійні дверцята, за якими ліка побачила вражаючий безладом, тьмяно-зелений острівець бібліотечної кімнати. Уся вона була заставлена і завалена безлічю речей, на яких неможливо було зупинити погляд, адже кожна наступна зводила на нівець цікавість до попередньої. І це вже не кажучи про чотири стіни з книжками. Це було лігво, алькоу і алхімічна лабораторія водночас. «Ну от, ми в безпеці», – промовили пані, сідаючи в крісло, що стояло посеред кімнати. «Сюди вона не зайде. Боїться!» І пані розсміялась, вказуючи на полицю, де ліка побачила ікла і драний хутряний бік якогось опудала. Мружачи очі і звикаючи до темряви, пішла по периметру стін, роздивляючись корінці книжок. Всі вони були старими, вицвілими і зачитаними. Проте посередині одного зі стілажів стояла велика позолочена рамка, за склом якої білів аркуш паперу з текстом, віддрукованим 20 двадцятим кеглем. З неабияким здивуванням Ліка прочитала. Лист Мелані Страйзен до себе самої, коли їй перевалить за 75. Затям. З віком людина дурнішая. А солодкавий постулат про мудрість робить з неї повного зухвалого критина з правом бути тираном для своїх нащадків. Якщо помітиш, що почала все забувати, записуй. Починаючи з того, хто ти є, звідки і який життєвий шлях лишився позаду. Згодиться, коли зовсім здурієш. Не шкодуй мила води і зубної пасти. Старість не пахне трояндами. Прийми це з розумінням і лізь під душ. Не зачіпай розмовами молодь у сквері. Не лізь під стелю, поставивши табурет на стіл. Не роби того, що робила у двадцять. Час не повернути, а заробити переламши шийки стигна легко. Не сподівайся, краще вже не буде. Не свари час і молодь. Раніше було краще лише тому, що тобі було менше років. Читай. Це добра вправа для місків.